jag älskar det ju Du lyssnar på den 22 upplagan av Inte rasist men podcast En installation som granskar, analyserar och diskuterar det rasistiska partiet Sverigedemokraterna och deras förehavanden I studion Magnus Hesse Bengtsson och, och Christoffer Gummelsson Christoffer Ja. Hej och välkommen till studion <laughs> Tack Magnus Varsågod eh, Vi är lite sent ute den här veckan mm. eh, det ligger väl på mig då, antar jag Jag antar att Vi ber om ursäkt det. Jag, för det Jag har varit lite, lite sjuk faktiskt mm. Så vi har fått skjuta på den här inspelningen Men nu, nu är vi tillbaka Det har varit basilusker i den här världen det, det kan man lugnt säga Det gillar ordet basilusker Ja, vad kommer det ifrån? Är det något dialektalt? Pippi kanske, jag vet inte Ja, det är möjligt faktiskt ja. eh, Pruseluskan med basiluskerna Ja, just det det var obehagligt det här, vi kan inte börja så. Här. Varför inte det? Ja, jo det kan vi Klart vi kan mm. Annars, var uh, ligger solen? Jo men jag, jag är på bättringsvägen och därav har vi nu uh, intagit den här studien Jag säga att jag skiter i men uh, annars, överlag ja, men, uh, Annars hade jag ju inte varit här och du tycker ju så mycket om att möta min blick där på andra sidan uh, Studiomörkret Du tänker prata sport va? Jo, länk i tänkte du på förstås. Mm, du får 30 sekunder under hela säsongen. 30 Varför? sekunder under hela säsongen. Okej, okay, då vill jag säga att Charlotte Kalla är en gudinna och Johan Olsson är min stora hjälte. Och när den här podcasten kommer ut så har kanske härstafetten redan avgjorts. medvetet att kalla Kalla för en gudinna och den andra snubben. För en hjälte är. Nu är det inte kalla en snubbe i och för sig. Men... Eh, nej, men Johan Olsson är en snubbe. Mm. Eh, jag tyckte det var ganska genusmulighet. Men det jag ska säga var att när den här podcasten släpps så kanske härstafetten redan har avgjorts. Så då hoppas jag att Petter Nordschugg ligger i en gränd och gråter någonstans. Ja, just det. Det var de 30 sekunderna. Det var de 30 sekunderna. Ja. Tack, tack, tack, tack. Ska vi kasta oss in på det den här podden oftast brukar handla om? Ja, jag vill faktiskt så här i inledningen bara ta upp, innan vi sätter igång med det verkliga innehållet, så att säga, ta upp en liten blänkare bara. Jag älskar att du alltid, eller alltid gör du inte det, men ofta börjar med att skratta ja, innan du har berättat vad du ska prata om. Jag har faktiskt, jag har faktiskt en, liten, en liten taktik som jag tycker att lyssnarna kan ta till sig. Det är lite istället för sådana här, vad pålagt klapp. Och pålagt skratt men Jag brukar göra så här tänker äh, att nu, nu ska ni veta, nu ska ni skratta kära lyssnare För nu har Kristoffer <laughs> outat det Genom att skratta själv Ja men precis Inledningsvis. Nej, men Jag tänker så här att när jag ska in Och spela in den här podcasten så känner jag att Jag vill komma eh, på ett gott humör Så då brukar jag gå in på vår blogg Interacist med, men med Och kolla, gott humör. Och kolla vad, som har, vad som har skett där Den senaste tiden Och då läste jag ett inlägg som vår vän Henrik Har skrivit om en person som sitter på ett ledamotspost i Åmål. Han sitter på ett SD-mandat. Jag tror inte att han är partiaktiv själv utan att han har kuppat sig in på ett sånt här öppet mandat. Ett resultat då av att Sverigedemokraterna har öppna listor. Han har skrivit en motion som går ut på att han vill döpa om Åmål uh, till Sunes City <laughs> Jag tänkte, jag kan läsa hel, Det här är varit hela motionen uh. Uh, Vad jag har förstått Genom att läsa pd Så känner sig en gammal vän till mig Lite bortglömd i berömmelsens värld I lilla Åmål Så därför tycker jag att man borde se till att denna person Blir hedrad så som han förtjänar Jag yrkar på att vi döper om Åmål Till Sunes City <laughs> undertecknat den här mannens namn, då vi behöver inte säga det Det, spelar ingen roll. det här var den vettigaste informationen som SDO men någonsin har lagt. Eh, eh, precis Det är det, det, det, det som Henrik också lite lustigt, skriver att äntligen så har vi hittat en motion som kanske inte är fullt så galen som Sverigedemokraternas övriga politik det verkar, ju så, det verkar som att den här mannen och någon okänd synne har en liten beef <laughs> Nej, förlåt. Vi kan bli på hans namn som jag råkade säga här. Eh, han har en hemsida också. Som heter typ Hent i Åmål tror jag. Och så har han skrivit eh, 2015 02 <skratt> Har <Och> han skrivit <skratt> Det är en fan dålig podd. Alltså. Men det är så jävla roligt. Sune har ingen väg. Sune har ingen väg. Sune har ingen väg. Och så lite längre ner. 20150218. Va? Har du ingen väg, Sune? Det har jag. Och sen en bild på en väg. Jag tror vi kan sluta oss till att det pågår någon slags rättsligt tvist om en väg uppenbarligen någonstans i närheten av Åmål mellan en politiker och någon viss Sune. Men då ville han kompensera Sune då? Och... Jag tror att han ville driva med Sune. Ja. Eh, för att eh, de kanske har bråkat och så har Sune... Han eh, har lagt en motion. har <laughs> lagt en motion för att han tycker att Sune gnäller. Så ja, men blir nöjd om vi döper om den här stan till Sune sitt. Det har ju som du vet, och kanske lyssnarna också, blåsat upp en rejäl strid inom Sverigedemokraterna. Blåsat, eh. ut, blå, ja, blåsat ut, blåsat ut. Den... Eh, –Och mer. –Ja, blåsat upp brukar man väl säga. –Och blommat ut. blommat ut, ja. Eh, eller blåsat upp. –Ja, fått ny fart. Mm. totalt onödig i från din sida. –Det men jag okej. försöker säga här är ju att den här interna konflikten alltid har legat där. Att... Ja, –Ja, absolut. Jag tänkte en, faktiskt att vi kunde dra lite tidigare. bakgrund. Grunden till den aktuella konflikten är i alla fall att William Hane kandiderar för ordförandeposten i SD Stockholm. Samtidigt som partistyrelsen har inlett ett uteslutningsärende mot honom Just Och ja, dessutom ett så... helt gäng av hans föreslagna styrelseledamöter Jag tänkte att vi kommer att komma in på den här konflikten <laughs> Jag ser att han, förlåt var det? Uh, uh, Jag har uppe uh, uh, Google mm -hmm. <laughs> Han heter William Erik Viking Hane Det var ju passande Jag tyckte det var kul Det var om att inte Jomsöf för att det är typ Johansson förut? Jaha Han hade tagit det namnet till Jumshof. Det är också kul att han heter Viking Han <laughs> <laughs> det, är liksom, det kan inte bli mer manligt än så <laughs> eh, Han är ju militär också läser jag. Mm. Noel, vi kanske ska ta det här lite systematiskt från början Så att folk förstår eh, både vem William Hane är Och vad den här konflikten består i Jag ska reda göra för det innan vi går in på vad den här konflikten Specifikt handlar om William Hane blev 2011 utsedd till viceordförande i Sverigedemokraternas ungdomsförbund under ordföranden Gustav Kassestrand. Och 2011 det var ju samma år som den öppna striden också mellan Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund startade. Mm. Det började med en debattartikel som skrevs i Aftonbladet undertecknad av just Hane tillsammans med Kassestrand där man riktade kritik då mot Moderpartiet. Debattartikeln handlade faktiskt om israel palestina konflikten och kritiken bestod i ett beslut från Sverigedemokraternas riksdagsgrupp om att inte erkänna Palestina som stat. Kasselstrand och Hane hade invändningar bland annat skrev man så här SDU är och kommer fortsatt att vara ett nationalistiskt ungdomsförbund enligt den nationalistiska principen har varje folk rätt till en egen nation. Så, man kan kanske sluta sig till att, den här, eller att den här debatt, alltså det här ställningstagandet inte grundade sig i ett brinnande intresse och engagemang för utrikespolitiska frågor utan att det har mer att göra med just den här nationalistiska principen som de hänvisar till. Och frågan belyser ganska väl en äh, falangstrid inom Sverigedemokraterna som lite yxigt kan delas in mellan de antimuslimska kulturnationalisterna som representeras av i stort sett hela partitoppen. Eh. toppen. Country Jihad-falangen. Country Jihad också kallad precis. Eh, det är ju de Sverigedemokraterna som vi har vant oss vid att ta del av mycket i media. De som pratar om Sverige i termer av. Sv eh, Sverige och svenskar i termer av kultur och även har ett slags eh, extremt paranoid, paranoid inställning till muslimer och islam. Den andra falangen brukar kallas för etnonationalisterna och de gör ofta uttryck för mer rasideologiska tankar. De, A.k.a. Bunkerfalangen. Precis, de har även kallas för Bunkerfalangen och representeras i riksdagen av bland annat David Long och den före detta partijordföranden Mikael Jansson. Mikael Jansson. <laughs> Snyggt Magnus, vi har lite läxförhör här samtidigt. Så. <laughs> eh, och de här, har, de här två har ett starkt stöd också från STU. Och det intressanta med den här debattartikeln som skapade själva konflikten är att den läst självständigt inte alls är särskilt uppseendeväckande faktiskt. Den riktar ganska mild kritik mot Moderpartiet och den huvudsakliga politiska poängen är att SDU ställer sig bakom en tvåstadslösning i Israel- och Palästina-konflikten. Vilket ju är en väldigt okontroversiell mm. åsikt i Sverige. Mm. Det här väljer till exempel kan Ekerot att likställa med åsikter som salförts på nationalsocialistisk fronts hemsida. Ja, just det Svenskars parti. Ja, men precis. Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att just Ekerot har en ganska hög tolerans för högerextrema åsikter. Men tänker du på all skit som man själv hör ur sig. Det är lite det jag tänker på ja. Mm. Men här väljer han att spela nazistkortet på en gång utan att gå till gå det säger något om vilken symbolfråga det här är. Du tänker du att man måste gå till gå innan man spelar ut? Är det inte, är det inte som man brukar säga? Det var säga någon typ av monopolreferens antar jag. Ja, är det är inte som man brukar säga uh -huh. utan att gå till gå. Uh -huh. Gå direkt i fängelse utan att passera gå brukar man säga. Just uh -huh. det, Han drog alltså nazistkortet utan att passera gå. Just det, just det. Mm. Ha det är åtanke för att det säger något om vad det här är för symbolfråga och hur laddad den är. Mm. Hur som helst ledde den här debatten till att Hane fick lämna sitt arbete på riksdagskansliet. Kassestrand jobbade också där och han fick en skriftlig varning. Vissa hade ju i det här sammanhanget kunnat tala om trånga åsiktskorridorer. Det skulle inte jag få förmåna att göra men jag vet vissa andra som kanske gillar att använda sig av den typen av uttryck. Mm. Sedan dess har relationen varit kylig Mellan SD och SDU Vid två tillfällen har partistyrelsen Aktivt försökt kuppa bort kassestränd för så sköt man ju fram Paula Biler eh, För att utmana honom Om ordförandeposten i ungdomsförbundet Men förlor hon förlorade Och senast, det var ju redan Det var ju så sent som nu Innan valet va? Ja, var det det? Var det efter valet? Ja. Whatever Ja, precis Det var innan juli i alla fall <clears throat> Så sköt man ju fram Henrik Winge för att utmana Kastesrönd om ordförandeskapet i ungdomsbundet. Men även han misslyckades så. Sverigedemokraterna har inte lyckats återta kontrollen över ungdomsbundet. Så den här falangstriden fortsätter. Senare så fick Kastesrönd också sparken från riksdagskansliet efter ytterligare kritik mot Moderpartiet. Och det har vi har kunnat ta del av mer eller mindre öppna bråk på sociala medier mellan bland annat Mattias Karlsson, Kasselstrand Hane, alla de här har varit inblandade. Eh, bland annat efter att Kasselstrand mer eller mindre har uttryckt stöd för den högerextrema identitära rörelsen som är direkt rasideologiskt. Och sådär har det hållit på. Eh, Sverigedemokraterna har alltså officiellt kan man säga tappat sitt ungdomsförbund till en grupp etnonationalister som låter sig inspireras av en Riktigt otäck rörelse som grundar sig i rasideologi och angränsar till rent nazistisk ideologi. Oops, det var inte så bra kanske. Tappar man ju också Stockholm så är den här snöbollen definitivt i rullning. Och det är det som den här senaste striden handlar om då William Hane har tillkännagjort att han kommer att ställa upp i valet för att bli ordförande för SD Stockholm. Han tillkännagav det genom en Youtube-video som han släppte för några veckor sedan. Jag heter William Hane och jag kandiderar till ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholmstad. stad. Stockholm är hela Sveriges tillväxtmotor, en av Europas innovationsrikaste städer och en av världens mest konkurrenskraftiga kunskapsregioner. Tyvärr har Sverigedemokraterna genom hela partiets historia varit svaga och osynliga i Stockholm. Det vill jag ändra på. Hur då? Vi ska föra en Stockholmsvänlig politik som gynnar både arbetstagare och näringsliv och som minskar bidragsberoendet till samhället. Hur då? Ja, vi skulle vilja underlätta för företag och göra det mer attraktivt. Och göra dem intresserade. På årsmötet den 1 mars hoppas jag få ditt förtroende. Tillsammans ser vi till att Stockholmstad blir landets bästa distrikt. Hur då? Nej, äh, men planerna finns. Men vi har inte arbetat fram dem ordentligt än. För Stockholm och för Sverige. Ja, Eh, något av en fri tolkning av William Hahnes kampanjvideo Lite moderat. Ja, eh, jag slogs av eh, den höga nivån av förslag som William Han framförde i sin eh, video, mm. kandidaturvideo. Ja, jag gillar helgarderingen med att vi ska göra det bättre för arbetstagarna och näringslivet. Mm. Uh, nu låter ju alldeles utmärkt den här perfekta balansen mellan liberalism och socialism har Sverigedemokraterna äntligen hittat anyway, uh, ni ska se den här videon tycker jag, den finns på Youtube, uh, den är faktiskt väldigt välproducerad jag har uh, senaste dagarna roat mig med att sitta och titta på sådana här kampanjfilmer ifrån USA då människor ställer upp för olika lokala val uh, bland annat typ, stadsenaten eller att bli domare i någon och oberoende av det här Ja, eh, faktiskt. Jag såg, jag såg ett inslag på John Oliver som handlade om domare och då, eh, som gjorde reklamfilmer då för att bli valda, som var extremt lökiga. Så det roade det med mig att sitta uppe på nätterna och titta på andra sådana här reklamfilmer. Ja, men det var så kul med den här videon för den måste jag inte säga nu, För det han gör i hela videon, det är att han plockar på sin skjorta liksom. Ja, absolut, absolut. Men det jag ville säga var att <här> i jämförelse med de här amerikanska filmerna jag har sett så är den extremt snyggt producerad. faktiskt mm. Eh, och dessutom så fick vi ju en inblick i Hanes garderob. Han hade många snygga kostym där, så det måste man ju. Ja, men, men överlag i och för sig, alltså Sverigedemokraterna har ju blivit mer eller mindre duktiga på det här med propagandavideos. och Absolut. Eh, ja, och väldigt effektiva på sociala medier och så vidare. Så med den här typen av kampanjmaterial så kan man ju föreställa sig att... Jumshof och grabbarna i partistyrelsen känner sig lite hotare. Man har förstått nu att det blir svårt att mota efter de här två nederlagandet mot Kasselstrand. Så har man förstått att det blir svårt att mota nationalisterna med demokratiska medel. Så nu har man valt att ta i med hårdhandskarna. Det dröjde inte mer än en vecka från att William Hanet tillkännagav sin kampanjande för ordförandeposten i SS Stockholm innan man öppnade ett uteslutningsärende mot Hane. Och det hade att göra med misstankar om att han hade använt ett medlemsregister på ett felaktigt sätt. Något som Hane själv menar är helt grundlöst. Jag har inte riktigt själv förstått den här anklagelsen men det handlade om någonting om att han hade kallat till ett möte och... Vid det tillfället använt medlemsregister på något sätt som inte var tillåtet. Mm. Det är lite luddigt, och Hane menar skriven på sin Facebook att personerna som har anklagat honom inte har lagt fram något som helst bevisning eller någonting för varför han skulle ha använt medlemsregistret på alltså, ett sätt som inte är tillåtet. Det verkar ju som en ganska mild grej i det här partiet. Att, mm. <laughs> att eventuellt ha liksom klantat sig lite med medlemsregistret. Det kan man lugnt säga det finns ju jag tänker på att de har en så kallad nolltolerans så finns det ju en rad människor som kanske borde ligga före i kön för att få ett uteslutningsärende öppnat emot sig. Nyligen. De som klantade runt med järnrör är ju inte borta. Eh, nej, uppenbarligen. Kent Ekeroth har ju aldrig försonat och Erik Almqvist har ju hela tiden uppenbarligen funnits med bakom kulisserna i tidningen Samtiden skrivit anonyma ledare och eh, enligt uppgift också haft ett avgörande inflytande på det redaktionella innehållet mm. och varit någon slags eh, ansvarig utgivare under ett dold flagg. Men det som händer efter att det här uteslutningsärendet mot Hane inleddes är faktiskt väldigt intressant, tycker jag, i den här historien. För Expo gjorde nyligen en utmärkt granskning av Hane och delar också av den styrelse som han har föreslagit. Hane hade till exempel uttryckt gillande för en kampanj från Nordisk Ungdom. och Nordisk Ungdom är ju de stora förkämparna för den här identitära rörelsen i Sverige. Och det är egentligen inte särskilt överraskande för Nordings Ungdom är visserligen en organisation som är besatt av rasideologi och vill bland annat avskaffa alla politiska partier men de och STU har ju gulat med varandra förut vid flera tillfällen. Så det var ju inte så himla uppseendeväckande då. och bland de föreslagna ledamöterna så var det lite annat smått och gott. Det handlade om nazistiska kopplingar ganska långt tillbaka i tiden. Och antisemitiska konspirationsteorier mer än nyligen hade de inträffat, eller de getts uttryck för. Och det är såklart otäcka åsikter, men med tanke på de avslöjanden som jag av som svärddemokrater och deras rasism praktiskt taget varje vecka ansågs Expos avslöjande sakna nyhetsvärden nog för att pråkas upp i riksmedia, till exempel eller Expressen. De skrev inte om det här. Mm -hmm. Och när de etablerade medierna inte hakar på, då vet ju vi med de erfarenheter vi har, att det inte brukar leda till något uteslutningsärende. Mm. Vi har ju en rad exempel på Sverigedemokrater som har uttryckt sig stötande minst sagt och inte har fått några reprimander från partiledningen i och med att det bara har belysts av oss till exempel. Hans Erling Jensen. <laughs> ja, det är ett exempel. Det finns mm. många exempel. Men även Expo har jag ju gjort avslöjanden som inte har lett till särskilt mycket. Så var det dock inte den här gången. Esterix tog emot nyheten med stor entusiasm och väckte direkt en rad uteslutningsärenden Så alltså inte bara mot han utan även mot de här eh, föreslagna styrelsemedlemmarna. Och i det här skedet så är det alltså inte mer än någon vecka kvar till den nya styrelsen i Stockholm ska väljas. Det kommer, första mars va? Ja, det kommer ske nu på söndag. Det är mindre än en vecka. Ja, men jag tänker i det här skedet då, då Expos avslöjande kom. Okej, okay. mm. Och Rickard Jomsof låter sig faktiskt intervjuas Av Expo och jag fascineras lite Av tonen i den här artikeln Jag tänkte läsa några citat Så här säger Jomsof Det handlar om personärenden mot det som ni har uppmärksammat Att det gått så långt Att vi tittar och utreder Visar någonstans att vi tar signalerna På största allvar Det är att gå ganska långt Och det ska mycket till innan vi väcker ärenden mm. Jo tack Det vet vi men märk här, personärenden som ni är uppmärksammat mm. Inte personer som ni har smutskastat ja, just det. Som det brukar låta från den här kanten när man pratar om expert. Ja Det är en, första som poppar upp i mitt huvud Det är när Björn Söder stod i norsk tv och skrek Rent ut sagt Björn Söder var med i norsk tv Varpå höjer politiken, som jag inte minst använt på Dra fram en, flyers från, en flyer från mitten av 90-talet mm. Och så börjar Björn Söder ifrågasätta vem kommer den ifrån? Vem är det som har gjort den? Och så börjar Björn Söder eh, liksom gorma. Är det expo? Är det Expo? Det är vänsterextremister. Ja, precis. Mm. Jag fortsätter med ett av Jomsö artikeln. Mm. Det är olyckligt att det här behöver ske nu. Det finns de som tror att det finns ett samband, men det finns det inte. Utan vi kan inte råda när vissa personer granskas för att vi får reda på uppgifter. Granskas alltså mm -hmm. <laughs> Inte drevas mot Eller förtalas som du brukar låta Ta ett exempel till då på Sverigedemokraternas gamla hemsida Och alla de här bloggarna så finns det liksom Smutskastningskampanjer mot Expo När man försöker avslöja Expo Och eh, deras eh, Numera eh, Avlidna Grundare Stig Larsson. Sting Larsson Som man försöker Ja, Det är intressant mm. Ja, precis. Expo brukar i de här kretsarna... Min fiendes fiende är min vän. Eller hur säger man? Ja, precis. Det är väl, det. Det är väl lite det jag försöker leda bevis här också. Expo brukar normalt sett i de här kretsarna kallas för typ vänsterextremistisk kriminell propagandamaskin. Men nu så hänvisar Richard så väldigt ledigt till Expo nästan som någon slags intern revision. Allt till vänster om kristdemokraterna är vänsterextremist. Ja, jo men precis. Jomsov, för övrigt, senast för ett par veckor sedan så... Kristdemokraterna är vänster, bara plain. <laughs> senast för ett par veckor sedan... så socialister. Känns... Ja. Senast för ett par veckor sedan så, <laughs> så länkade Rickard Jomsov på Twitter väldigt gillande till en debattartikel tror jag var på Sydsvenskan som var väldigt kritisk mot Expo till exempel. Och jag menar ju inte att det är fel att partiledningen i Sverigedemokraterna tar Expos granskning på allvar. För jag har den största beundran och förtroende för Expos. Som... Du menar med att det bara är hyckleri? Eh, ja, eller jag menar i alla fall att det är ovanligt. <laughs> <laughs> Milt. <laughs> jag, jag är en, en nyanserad människa som du vet. Eh, men det, det är ovanligt för det finns så många fall av Sverigedemokrater som har betett sig illa utan att partiet har rört ett finger om det, inte har eller om det inte har tagits upp av etablerad media då, mm. etablerad riksmedier. Mm. Ta till exempel Mikael Hess som stöttades av just Jumshof eh, när han föll för hets mot folkgrupp. Även Linus Byrån stöttade honom då och sa att han hade helt rätt i det han skrev. Han skrev att isla eh, det är djupt inrotat i islamskultur kultur att våldta och misshandla kvinnor. Eller Kantekerot kan vi också ta då, som eh, instämmande citerar en vän som helt urskilningslöst säger att muslimer är pedofiler. Vi har även Björn Söder som har jämfört homosexualitet med tidlag bland mycket annat. Jag är väldigt selektiv här. Mm. Och så ska vi inte ens prata om alla dessa ledamöter I flera fall även de som är lokala styrelseledamöter som det handlar om i det här fallet då, när de öppnar ut Eller de är ju inte ens styrelseledamöter än. De är bara presumtiva sty styrelseledamöter. <hör> alltså, allra nu senast så hade vi den här Sverigedemokraterna som tyckte att det här med kvinnomishandel var inget problem om det bara hade skett en gång. Som nu, nu är nämnde man. Mm. Ja, ja, precis. Han har fortfarande frågat som nämnde man. Och vi har, som sagt, lokala då, styrelseledamöter som har kallat muslimer för kretin... Jag ska väl kanske göra en liten varningsdisclaimer här om vi har känsliga lyssnare. De har kallat muslimer för kretiner, våldtäktsmän, monster, pedofiler. Och allt däremellan. Och så har vi hela jävla Esten Norberg eh, som skriver på sin officiella Facebook-sida att muslimer inte har några problem att våldta svenska kvinnor. Och att det vore lättast för, citat då, kåta muslimer att ansluta sig till is. Har vi några uteslutningsärenden kopplade till de här citaten? Svaret är nej. <laughs> vi har inga uteslutningsärenden kopplade till de här citaten. Eh, den här listan kan göras hur lång som helst. Men det finns ingen anledning att förpesta våra lyssnare med mer sådana här vidriga åsikter och uttryck. Poängen har nog redan gått fram. Ska du vara demokrat, så ska du vara rasist på rätt sätt. Det är ju inte bara så att man med något... Odemokratiska medel försöker plocka bort William Hane från sin kandidatur till Stockholms Stockholmsdistriktets ordförandepost mm. utan man har ju även kastat fram en motkandidat mot William Hane och det kommer ju direkt från högsta ort så att säga. Ja, eh, Sverigedemokraterna har ju tillsatt en valberedning inför det här eh, valet av styrelser då som kommer äga rum nu på, på, på söndag eh, bestående av bland annat Linus Bilund och Oskar Sjöstedt som ju är i den absoluta partitoppen. Oskar Sjöstedt är ju ekonomisk politisk talesperson och Ligens Bygelund känner vi alla till. Och den kandidaten de har fört fram är en gammal bekant och jag tog mig friheten att vad ska man säga, moderera lite i den här kandidatens kandidaturvideo. Hej allihop. De senaste fem åren har jag på grund av riksdagsuppdraget spenderat större delen av min tid här i Stockholm och staden har kommit att kännas som hemma för mig. Ja, ah, like, eh, det det en så. Det är alltså, det är ändå skönt att veta att ingen av oss backar i alla fall. Att kväll, att det i kväll, <laughs> ja men jag har varit skört ändå. <laughs> <laughs> alltså shit vad kul. I valrörelsen stöttade jag lokalt, deltog i debatter och torgmöten. Jag har varit med i tusen debatter med sådana som men, fullständigt skitar i... Det, det finns hur många ekonomiska på som är ett fullt skit än alltid. Ja, men nu, men, kan nej, nej, nej, inte, bara lyssna då, lyssna då, ska jag ta det? Men det då kan du sluta på att säga en kan, kan du lyssna? Nej, ja, ni är Vi ni står här utan kunskap. Och när jag berättade för er, då... Har vi ingen kunskap om vi inte tycker som det? Lyssna nu vad var kanske den mest aktiva SD-riksdagsledamoten i Stockholm. I staden vill jag bland annat driva trygghetsfrågor. Jag gör vad, fan jag du? Vad, fan? vad fan gör du? Inte minst frågan om trygghet, en debatt jag var i princip först ut med att diskutera. Jag kommer att bidra med stärkt organisation inom distriktet och använda mitt nätverk Nej, den lilla hården, den för att medlemmar ska få chansen att träffa intressanta personer Både inom och utan partiet. Och en av dem är Bertil Manberg. Jag är övertygad om att en del av den här invasionen av migrant speciellt för den muslimska världen, det är en del av smygan i hart. Med Danielsson, som är föreslagen som ordförande, har många egenskaper som passar för Stockholm med en varm och saklig framtoning. Men idag så står inte vi i Europa inför ett militärt hot. Vi riskerar inte att gunda uh, i ett regelrätt krig. Däremot så hotar Sverige och Västerlandet att gå under i en stilla suck. Och vi är idag inne i en ny fas i ett urålderligt krig. Vi har inte inlett det. Detta är 1400 år gammalt. Och det har inte förändrats nämnvärt under den här tiden. Och impulsen är den samma som under de arabiska och de turkiska eröringskrigen. Impulsen att islam ska dominera och visat engagemang. Jag tror att mina egenskaper, min förmåga att se saker från andra vinklar alla lika mycket värd. Det spelar en och bland något tuffa retorik kan komplettera Mia och resten av styrelsen på ett utmärkt sätt. Sen jag blev föreslagen till styrelsen har jag känt ett väldigt starkt stöd från Stockholms Det tycker jag är sjukt roligt. Jag känner mig extremt motiverad. Och jag tror eller jag kan närmare säga att jag vet- att det här kommer bli riktigt bra. Mina damer och herrar, Kent Ekeroth. Jag höll på att säga-, tänkte säga det är, och som vanligt så är det inte- flickan i filmen som har- <laughs> givit brevet. Men ja, precis. Kent jag, jag ska lägga till det också- att upphovsmannen till- kandidataturvideon vi hörde här- det är alltså Kent ekerot. Och, eh, även mannen i talet, i mitten där. Vi kan så, prata om eh, islams erövningskrig. Det är också ett teckeråd. Så att det inte blir några rättsliga följder här. Upphovsrättsliga. Upphovsrättsliga. Ja, vi kan ju också vara noggranna med att poängtera att det alltså rör sig om ett audio <laughs> montage. Så, nu är vi fredade från rättsliga åtgärder. Det, det som jag slås av är, och som jag tycker är lite intressant är att Sverigedemokraterna är rädd för att släppa fram en alltför radikal kandidat i SD Stockholm. Så vad gör man då? Jo, man skickar fram den lilla bulltärgen. Vad säger det om det här partiet egentligen? Så vet jag inte rent generellt vad jag tycker om det här med att man kuppar liksom bort Hane. Å ena sidan så är ju det någonting som är värt att kritisera i och med att Sverigedemokraterna allt mer framstår som ett allt mer, allt mer. Alltså antidemokratiskt komma... parti men samtidigt så är det väl bra att vi blir av med, alltså att vi slipper den här liksom väldigt hård hårdföra som sagt nationalistiska strömningarna i Sverigedemokraterna jag tycker i och med att, att de fortfarande är ett stort parti. Jag tycker att det är problematiskt eftersom det här liksom genomsyrar partiet i stort i olika grader. Så att det blir alltså när, när de här radikala elementen försvinner de alltså så här de personerna som inte kan sansa eller har retoriken när de försvinner ser det ut på ytan som att de har rensat partiet. Jag tycker det är ett problem. Det är ju för sig sant. Det är ju dock, måste jag säga, det är ju lite otäckt att vi har Sverigedemokraterna som är Sveriges tredje största parti, som jag tycker är otäcka nog i sig själva, som har ett liksom, ungdomsförbund som totalt har spårat ur och som de totalt har tappat kontrollen över, som eh, som sagt låter sig inspireras av den identitära rörelsen som är i sin tur härstammar ifrån nazismen. Mm. För det är ju Sverigedemokraterna också De är ju influerade, det är bara att ungdomsförbundet I för sig, nu är ju Moderpartiet också influerade av Den där liksom konspiratoriska Kant jahad rörelsen som är minst lika så Obehaglig, Absolut. jag tycker att det ger så bra Alltså det kommer till uttryck Så tydligt i Kent tal. Det är helt Bananas mm. För att välja ett neutralt ord Att han står och liksom säger att Vi, vi är ett, i ett Tusenårigt krig som har pågått i tusen typ år och det håller på just nu De och så nämner han Gaddafi. Jo, så det är för sig sant, men jag kan ändå tycka att det hör lite till god hyfs och tyder på något slags, vet jag, självbevarelsedrift. Om du nu ska vara rasist så är det ju bra om du kallar det ändå för kulturnationalist. Alltså att du åtminstone försöker dölja det. Det är väl lite mer smakfullt ja, kanske. Jag tänker jag tycker någonting som blir otroligt tydligt i det här också. Det är ju, alltså det här är Sveriges mest toppstyrda parti ja, i gud, ja. alla kategorier. Och det, här är det, ju... säger, det säger så fruktansvärt mycket hur mycket respekt man har då för till exempel då intern demokrati. Mm. Och liksom respekt för sina väljare när man ja, men, kuppar bort folk och använder exakt samma... Ja, återigen det här med nolltolerans är ju bara en skimär Som ja. man plockar fram som ett verktyg När det passar Ja det här har vi varit inne på förut Och det var lite det också som jag ville belysa I förra pratan här Att nolltoleransen Det är ju bara, bara snack Och det har jag märkt Vi pratade om det förra veckan med Jan Schumnesson Och Erik Almqvist det, Man använder sig av den här nolltoleransen För att kunna bli av med människor som man inte vill ha kvar i partiet och sen när det handlar om människor som man vill ha kvar eller som man inte ja, det spelar inte så stor roll liksom, då, då gör man ingenting istället det, det, det är egentligen ganska osmakligt att använda sig utav rasism det, det är uppenbart att man inte bryr sig om man har rasistiska företrädare eller inte. Det gäller bara att vara rasist på rätt sätt. Ja, ja precis. och Det kommer ju fram, nu vet jag inte 2011, det här klippet är ifrån när då Rickard Richard Jomså, bland annat sitter och säger att ja, men det är okej okay att ni är rasister och säger och har vidriga åsikter så länge ni inte säger dem rakt ut. Mm. Det här klippet som Expo har. Men det, det är också intressant att det, nu gå gärna gå gärna ut på typ William Hanes Twitter och fulla diskussionerna som pågår där. Det är alltså en ganska hård retorisk strid som pågår i sociala medier. Det senaste idag dag nu när vi spelar in vi spelar in på torsdag så har William Hanes skrivit ett långt, långt Facebook-inlägg där han redogör för eh, sina, sina åsikter kring hela den här händelsen och han hintar om att det här inte är något nytt. Eh, Sverigedemokraterna har alltid varit extremt toppstyrt och man sysslar med mycket fulspel. Men att det nya är att man låter det här utspela sig inför offentlighetens fönster. Vad säger man? Offentlighetens åskådning. Ö öppen ridå. Ja, inför öppen ridå kan man säga. Tror jag, att det är, jag tror att det är bra att Sverigedemokraterna i det här läget framstår som politiker på något sätt alltså de framstår ju som något slags etablissemang det ser man ju också när man läser på Twitter och på William Hanes Facebook-sida att man talar nu om Sverigedemokraterna, åtminstone de som då gillar William Hanes pratar om Sverigedemokraterna som ja, men det här maktetablissemanget som bara vill råta sig makten själv och som kör med ful spel, alltså man pratar ungefär om eh, Sverigedemokraterna på samma sätt som man pratar om Socialdemokraterna förut kanske Uh, det tycker jag är intressant Och det verkar ju som att den här typen Utav, eller jag misstänker Att den här typen utav Konflikter skadar Sverigedemokraterna mer än Den typen av avslöjande som handlar om Rasism inom partiet till exempel ja, just, uh, det, det verkar ju inte väljarna ha någonting emot Eventuellt uh, skattefiffel Och uh, Framförallt åminner mig, Gustav Kasselstrand Gick ut och var väldigt kritiskt Mot uteslutningen av om det inte var Mikkel Hess... Patrik En var det? Eller är det det du tänker på? Ja, Mikael Hess också, om jag inte minns helt fel. Att, alltså, han tyckte att de här uteslutningsärdena, han tyckte det var... Nej, precis, det var inte Mikkel Hess, för då ställde man ju sig bakom. Eh, det kanske var Patrik En, ja. Alltså, du... men, men det Gustav Kasselstrand gick ut och sa, det var att han tyckte att det här med nolltoleransen var, var löjligt. Och han tyckte att man skulle få uttrycka mycket hårdare... Erik Anqvist var det. Så var det. Ja, men just det. Har... Det, det, det var ju... Efter det som han fick sparken ifrån parti, eller nej, Riksdagskansliet. Mm -hmm. Efter att han skrev den här debattartikeln om att han inte gillade att man uteslöt Erik Allenquist. Det gjorde man ju då inte riktigt. Han fick en roll på samtiden. Ja, alltså. Så alla är nöjda och glada. Alla är nöjda och glada. Inom det men, men det är nog som du säger att de som har den här mer hårdföra nationalismen och idén om att du ska få säga vad fan som helst om människor runt omkring. Eh, supportar ju förmodligen Ungdomsförbundet, tycker jag att de är vettiga. Ja, ja, absolut. Och dessutom, som sagt, när de framstår i det här läget så gör de ju faktiskt det. Snarare än som liksom, politiker som försöker städa upp sitt eget parti så framstår de ju som maktspelare. Alltså ett etablissemang, som sagt. De framstår som politiker som kan bli utsatta för politikerförakt Och de har en väljargrupp som är de har känselspröten ute just när det gäller politiker förrägt får mig att säga snarare att de känner liksom av DN än när Sverigedemokraterna avslöjas med till exempel rasistiska uttalanden och dessutom då som du sa förra bara några veckor sedan så kom ju det fram det här med eventuellt skattefiffel vilket också är en sån här typisk, typisk grej som människor med eh, ja men som har liksom blivit för upplåsta, sånt som de åker dit på. Jag menar, eh, om vi kom, gör en jämförelse med Socialdemokraterna på 70-talet, man tappade liksom mycket av sina egna väljare för att det kom ut menar, de här bilderna på fackpamparna och så vidare, sånt biter ju mm. på missnöjesväljare. Men det jag undrar, så alltså, de här Sverigedemokratiska väljarna då som är i mångt och mycket också etablissemangskritiker som man brukar säga. Alltså just det här att dels så har du eventuell skattefiffel du har människor som helt plötsligt sitter på positioner i Sverige som tjänar avsevärt mycket mer pengar än vad ja, den den till exempel byggarbetaren gör eller ja, men, i, i den klassiska arbetarklassen. Precis. Mm. Eh, och, och de här människorna sitter alltså på enorma löner i förhållande till det. Och de gör inte ett piss ska vi komma ihåg för att de har inget inflytande. De har inte lyckats få inflytande. Det, måste ju, eller, det sticker ögonen på mig. Mm. och Till det så ska vi lägga också att någonstans är det så att hur många personer är det som har 13% av väljarkårens röster? Hur många personer är det med tanke på hur toppstyrt det här partiet är? Mm. Är, det, är det tio? Ja. Som har så total makt över 13% eh, av väljarkåren. Ja, Eller, det, rätt det sagt, De har ju fått det mandatet för det är de som styr det här. Det är ju få partier som har den, den makten över så många röster. Mm. Med så få människor. Men det var intressant det där du sa om pengarna också. Därför att det är en del i den här striden som har blåsat upp i Estes Stockholm handlade ju om det från början. Maria Danielsson som, jag tror ni är, så, som är ordförande just nu i Estes Stockholm hade ju föreslagit en styrelse som bestod till större delen av heltidsanställda politiska tjänstemän eller heltidspolitiker sedan tidigare. Många av de här liksom gamla rävarna inom SD Stockholm, patritrogna tjänare som hade andra jobb kanske och inte var proffspolitiker så att säga. De hade blivit förbisedda i den här processen och de kände sig inte heller demokratiskt behandlade i så mått att de inte hade blivit insatta i processen utan de hade helt enkelt fått bara det här förslaget helt från ingenstans mer eller mindre och inte fått chansen att, ja, inte vet jag att tala för sig eller vad fan de ville och det är även det som William Hane gör i sin reklamfilm, jag vet inte om det kom med i klippningen här du hade ju lekt lite grann med det Men han säger någonting med att han vill ha en styrelse Med förankring i näringslivet Till exempel mm. Det kan ju vara en liten sån här vink till de här människorna Som nu är väldigt besvikna på Maria Danielsson Människor som inte är proffspolitiker alltså. Proffspolitiker måste ju vara Bland de liksom bästa skällsorden Man kan använda sig av I sammanhang Så jag tittade på SVT-forum här veckan. du vet det är som de brukar ha på eftermiddagarna där, där de visar från riksdagen. Mm. Det är alltid intressant att kolla på. Då visade det sig att det var en utrikespolitisk debatt. Och då fick i alla fall jag för första gången se Sverigedemokraternas utrikespolitiska talesperson, Julia Kronlind, in action. Och jag tyckte det var ganska intressant. Hon höll ett anförande då hon talade bland annat om ishärningar och de fruktansvärda brotten som is begår vilket mm. vi såklart instämmer i Hans Linde från Vänsterpartiet Jag måste bara lägga till det när hon pratar om is det här är väldigt roligt eller roligt. Det, det, efter Parisdåden så har eh, Europarådet gått ut med en uppmaning och då säger Julia Kronlin så här. Vi välkomnar en ny resolution från Europarådet med anledning av terroristattentaten i Paris som uppmanar länder i Europa att bekämpa diskriminering, våld och segregation eftersom det kan utgöra en grogrund för fundamentalism och radikalislam. Jag tycker bara det är så kul att de välkomnar en sån resolution av Europarådet. Alltså Sverigedemokraterna gör det. En resolution som går ut på att de uppmanar medlemsländerna att bekämpa diskriminering. Det är väl jättebra. Ja, absolut. Det är jättebra. Men det är också hyckleri från det demokratiska partiet. Ja, som vill avskaffa integrationsåtgärder och dessutom avskaffa diskrimineringsombudsmannen. Ja, just det. Ja, verkligen. Ehm Jo, det... en till sak som jag ganska kul cool också, det är att de säger så här, vi vill även att regeringen utreder hur ett indragande av medborgarskap kan se ut även om det gör någon statslös. Ja, hur tänker de sig att det ska se ut? Jag, fråga mig inte. Det är det... ganska det... intressant att mm. lösa ett problem med liksom, en fanatisk grupp i Mellanöstern. Att lösa det problemet genom att göra de här människorna statslösa. Ja, eh, hon har ju redan svarat på frågan i själva frågan. Ja, du gör människor statslösa. Ja, precis. Vilket du inte får, enligt folkrättsliga konventioner. Nej, precis. Så, så. det du... kommer ju inte gå heller. Nej, och det andra problemet är ju att du, om du redan är radikal så blir du nog än mer radikal om du inte har någon stat. Och man kan ju prata om att lämpa över ansvaret på eh, möjligen då länder som... Inte är så stabila just nu. Vad händer om du utvisar människor och gör dem statslösa? Försvinner de liksom upp i stratosfären då? Eller bara svävar omkring i någon slags omloppsbana runt jorden? Men, mm, nu... vad vi däremot håller med Julia Kronlind om är ju att eh, det här som händer i Syrien just med is till exempel är fruktansvärda saker. Det som hände efter hennes anförande var att Hans Linde från Vänsterpartiet, deras utrikespolitiska talesperson vi hade replik och han hade en fråga. Tacka talman. Julia Kronen har nu pratat om islamska statens terror i varje anförande. Jag måste säga att från Vänsterpartiets sida så är det svårt att hitta ord för att beskriva den grymhet vi nu ser i Mellanöstern från islamska statens sida. Men vi måste också förstå att islamska staten har inte uppstått i ett vakuum. De har inte kommit från ingenstans. Anledningen till att den här organisationen har kunnat växa fram så snabbt var att den hade stöd utifrån. Om förutsättning för att islamska staten nu kan fortsätta sin terror är att det fortfarande finns aktörer som är beredda att understödja deras blodiga kamp. Att det finns aktörer som är beredda att köpa deras olja och därigenom finansiera deras övergrepp i Irak och i Syrien. Så för oss är det uppenbart från Vänsterpartiets sida ska vi pressa tillbaka islamska staten då måste vi också slå mot dem som i kulisserna idag understödjer denna terrororganisation. Och där i kulisserna finns tveklöst Saudiarabien och saudiska krafter. Och Saudiarabien har ju varit tveklöst en av de frågor som vi har diskuterat och debatterat den här i kammaren. Men det har vi också gjort flera gånger tidigare. Och där vill jag vill därför påminna Jule om att under varje år som Sverigedemokraterna har funnits i Sveriges riksdag så har det också lagts konkreta, skarpa förslag på riksdagens bord om att Sverige ska avbryta det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien. Sverigedemokraterna har varenda gång röstat nej och röstat ja till ett fortsatt avtal. Varenda år som Sverigedemokraterna har suttit i Sveriges riksdag har det lagts förslag om att införa ett demokratikriterium i svensk vapenexport. Stoppa vapenexporten till Saudiarabien. Det har Sverigedemokraterna konsekvent röstat nej. Därför blir ju frågan till Julia Kronlid. Varför vill Sverigedemokraterna? att Sverige ska ha ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. Varför vill ni att vårt land ska beväpna ett land som Saudiarabien som vi vet har understött islamska statens terror? En, intressant och faktiskt väldigt relevant fråga tycker jag för att det är ju, om vi har ett parti som Sverigedemokraterna som är så tar så tydligt ett avstånd ifrån religiös terror så till en milda grad att de kan tänka sig att neka flyktinghjälp till liksom tiotusentals, hundratusentals människor bara för att risken finns att ett litet litet litet antal av dem ett tiotal personer kanske skulle ha sådana extrema åsikter hur kommer det sig att då de vill faktiskt kunna beväpna en stat som Saudiarabien som är en liksom religiös diktatur. Vi ska också ta det här i relation till det vi hörde tidigare i programmet när Kent Ekeroth det faktiskt står och säger att det största hotet mot västvärlden och ett tusenårigt krig som just nu pågår som han menar att vi är inne i mm. mellan då den muslimska världen och västvärlden och mm. det i så fall enligt deras egen logik så håller de faktiskt på att beväpna då mm. sina egna fiender. Det borde ju vara totalt uteslutet. Ja. ska Vad Vi svarar Julia Kronlind? Tack Julia Kronlind. Jag som Karin Enström mycket föredömligt tidigare påpekade så var det inte eh, varken den alliansen när de satt i regeringen eller eh, som ingick det här avtalet utan det var den socialdemokratiska regeringen som började ingå det här avtalet och Sverigedemokraterna satt ens inte i riksdagen vid det tillfället. Hade jag fått bestämma så hade vi överhuvudtaget inte börjat ingå ett avtal med en diktatur som står för... Eh, Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och brutala metoder mot kvinnor och så vidare och så vidare. Men när det här, vi har ingått ett avtal och när vi står i det här avtalet vi har skyldiga till vissa fullleveranser, så är det inte utan eh, komplicerade konsekvenser att gå ur det här avtalet. Men... Eh, Frågan har sydd i mig så ser jag absolut att det vore mer, bättre om vi kunde hitta en väg ut det här långsiktigt. Och, eh, naturligtvis bra om man kan se över vad vi kan göra åt detta när det ska förnyas eh, i oktober nästa gång. Och vad gäller eh, vapenexport så tycker jag det är viktigt att se både till om det är en diktatur och vad det är för typ av vapen som man exporterar. Det här som har exporterats till Saudiarabien har varit någon typ av radarsystem. Men i debatten ville man gärna framhålla, speciellt Hans Linde, att, det är typ, att vi exporterar skjutvapen som mördar människor. I, som sen kan exporteras vidare till IS för att mörda människor. Så är ju inte fallet. och Så skulle naturligtvis heller inte vara fallet. Men nu är ju den här utredningen på gång. Och vi får se vad, vad det kan leda till. Vad den här skärpningen skulle kunna leda till. Det får visa sig. Sen så... Är det faktiskt inte bara Saudiarabien arabien som, som vi måste ställa krav på för att få stopp på den här konflikten? Det är också Turkiet. Där måste vi kunna ställa tydliga krav på Turkiet vad, vad gäller att stoppa gränsen. Och där så har vi i Sverigedemokraterna varit väldigt tydliga med att det finns stora risker att ta in Turkiet i EU. För att då kommer gränserna luktras upp ytterligare och... Vi ser inte att de tar det ansvar som de, som de bör ta. Och jag skulle jag vilja fråga Hans Linde var hans åsikt Tack. om hivets ansvar. I hans Linde. Eh, Tack. Ja, jag tycker herr talman Björn Söder i det här fallet låter nästan lite besvärad. <laughs> Tack. <laughs> Tack. <laughs> och jag förstår honom, för det här var ett väldigt rörigt svar. Uh. Jag, jag satt och gjorde lite punkter där. Glöm inte Turkiet. Det blir så rörigt. För det första är det Sosternas fel, kommer de fram till. Men det var allt. Det man inte hör innan det här klippet, nu jag lägger mig väldigt mycket här, men det man inte hör tidigare i anförandet, så gör Julia Kronen den klassiska svärdemokratiska retoriska manövern att skylla på Vänsterpartiet också. I en annan, ett annat replikskifte. Ja, precis ett annat replikskifte. Då är det mot en annan kvinna som går in först. Mm, och hon En centerpartist, det kommer inte ihåg honom. Ja, precis, så är det Och hon säger att, ja men ni Sverigedemokrater samarbetar med partier ute i Europa som är pu Putin-vänliga och, och då säger Julia Kronlin, Ja men Hans Linde till exempel och Vänsterpartiet Jag beskyller ju inte dem för att samarbeta med till exempel då Det grekiska, numera riksdagsbärande partiet Syriza ja. eh, Eller Syriza, heter de mm, ja. Det är ju andra gången i den här det här anförandet som hon Skyller på de andra Men det är ju de ju Ja men precis så de har äh, både fått vänster och sossarna. Men i det här svaret så Det kändes lite grann som att hon Hon hade vissa förberedda svar i huvudet Och kunde inte sy ihop säcken riktigt För de greppade efter allt de kunde komma på mm. Så först så är det alltså sossarnas fel Sen kommer man in på att Det är en fruktansvärd diktatur Sådana här avtal får inte finnas Det är jättehemskt Okej okay? Men man kan inte gå ur. Hur, varför skulle man inte kunna gå ur? Det är ju frågan. Det här kommer Hans Linde komma in på så småningom. Det är klart man kan gå ur. Det är en liksom, internationell konvention. Man kan alltid gå ur. Det finns alltid paragrafer som föreskriver hur man gör ett utträde ur en sån konvention. Sen så säger hon att jag vill gå ur. alltså Hade jag fått bestämma hade vi gått ur. Sen så kommer den ändå in på det är inte så farligt ändå. <laughs> hon pratar om att det är något slags radarsystem och säger att Hans Linde påstår att vi skulle kunna vidare exportera de här till is. Det sa han ju aldrig någonting om. Han sa att man beväpnar Saudiarabien som är en religiös diktatur väldigt hård för sådan grymma mot människor som inte rättar sig efter deras religiösa övertygelse. Är det den här personen som skulle eventuellt då bli utrikesminister om Färdemokraterna de skulle öka? Nej, eh, men. Jag intressant... ska bara en sak till. För att efter att hon har sagt att trots allt så är ju inte det här avtalet så farligt efter att ha räknat upp hur fruktansvärda resurserna är som ingick det så säger hon slutligen Turkiet då. <laughs> På tal om. På tal om vad då? <laughs> det är Turkiets fel också. Och, och, och, och Turkiet kan inte gå med i EU. Okej, okay, ja, men vi kan ta den diskussionen en annan gång jag kanske. Vi du ville kan... prata om is ja, Vi kan väl vi kan, vi kan, vi kan prata om Den här frågan som Hans Linde faktiskt ställde Om inte jag missminner mig Så är det så att vid den turkiska gränsen Mot Syrien så står just nu Beväpnad turkisk armé Och liksom försöker hålla Den gränsen och liksom bara väntar på Att ingenting ska ske mm. Posterat ut Vid sin egen gräns Det är det intressant att beskylla Turkiet då För att bli någon Nej, jag ja, och sen så kan man ju verkligen undra vad Turkiet har och EU har med Sveriges samarbetsavtal med Saudiarabien att göra. <laughs> Men ja, jag tycker det också det är intressant att hon, alltså att en, en då potentiell utrikesminister inte kan se korrelationen mellan att, alltså att det finns ju någonting som heter sanktioner som går ut på att du straffar ett land. Mm. Eh, genom att då dra in handelsavtal Och så vidare och så vidare mm. För att de inte då uppför sig på det sättet Som värld eller ja, Det ena landet vill ja, just. Och då är det konstigt då att säga Ja men det spelar ingen roll Om det är vapen som de skyddar sig med Det är ju inte riktigt tanken kanske Ja en liten utsvävning Bara <laughs> Han visar tillbaka till den här replikskiftingen med Centerpartisten. Som vi, det är ett kapitel för sig. Vi kommer inte spela upp det här. Men hon, de, de, de pratar ju om Ryssland. Mm. Eh, och den här Centerpartisten anklagade Sverigedemokraterna. För att vara rysslandsvänliga i EU-parlamentet. Vilket de bevisligen har varit. i sina, Hur de har röstat då. Och vilka partigrupper de sitter. Hennes främsta argument för att de inte är det. Då nämner hon att eh, vi som vill rösta upp försvaret hur skulle vi då kunna vara kompisar med våra historiska ärkefiender, Ryssland mm. det är också en sån där väldigt på om diplomati ja, väldigt bra diplomatisk grej att säga för en möjlig utrikesminister mm. uh, anyway, jag vet inte vi får väl se vad Hans Linde har att svara på det här liksom genialiska draget ifrån Julia Krumlin. Ja, tack för det, herr talman. Jag undrar om det var någon som lyssnade på den här debatten som blev mycket klokare av, av de svaren. För faktorn kvarstår, Julia Kronled. Vi har lagt konkreta förslag på riksdagens bord som du har varit med och behandlat i uttrycksutskottet vid flera tillfällen där vi har krävt att man ska avbryta avtalet militär samarbetsavtalet med Saudiarabien. Ja, det kanske skulle vara lite bökigt. Ja, stämningen kanske på mingel- och cocktailpartys i Riyadh skulle bli lite dåligt. Men det är självklart så att Sverige skulle avbryta avtalet. Men Sverigedemokraterna har konsekvent valt att rösta ner varje förslag- om att avbryta det militära samarbetsavtalet med Saudi-Arabien. Ni har valt att bidra till att det fortfarande finns på plats- på samma sätt så har ni aktivt motarbetat varje form av demokratikriterium. Varje form av försök i denna kammare att få till ett stopp för vapenexport till Saudi-Arabien. Och frågan kvarstår, Julia Kronlid. Med vilken trovärdighet kan du stå här och kritisera Islamska staten samtidigt som ni har medverkat till att Sverige fortsatt med vapenexport till Saudi-Arabien fortsatt med ett militärt samarbetsavtal? Tack, Julia Kronlid. Ja, Hans Linde försöker igen. Han fick ju inget svar på frågan senast så han ställer egentligen bara samma fråga än en gång och gör ett nytt försök. Då. Vi får se vad Julia Kronin kontrar med den här gången. Tack, Herr Talman. Jag skulle återigen vilja upplysa om att det sker inte någon vapenexport till Saudiarabien som sen kan bidra till att människor mördas av IS. Det är inte den typen av vapen som exporteras till Saudiarabien. Sen så måste jag också säga att jag är väldigt kritisk till det här, att det här avtalet överhuvudtaget fattades, men det var inte jag som var med och beslutade det från, från allra första början. Det var något helt annat parti, det var Socialdemokraterna som ingick i avtalet. Sen måste vi också kunna se till, till andra orsaker till det här IS framfart i, i, i Irak. Och Där har står Hans Linde för en väldigt... Eh, en politik där jag inte alls ser vad vill Hans Linde vill göra för att förhindra att människor reser och deltar i terrordåd i IS och kommer tillbaka. Kanske Hans Linde står för Mona Salins åtgärd att man ska ha något skattefinansierat stödprogram när man kommer hem. Och vad har Hans Linde gjort för att förhindra en radikalisering- av islam i förorter i Sverige Tack. som har stått för den ansvarslösa politik Tack. som regeringar har fört under många år. Tack! Och det med det replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan och ordet framförande går till... Som du sa är Bergkvart irriterad. Tack! Det går inget bra för Julia. Men återigen, han sa ingenting om vidare export till is. Han ställde fråga om det här samarbetsavtalet i Saudiarabien och då kommer Julia Kronlind in och svara. Men... Alltså de här vapnen kommer inte av Arabien sälja vidare till is Nej det är inte det vi pratar om heller Sen så börjar hon fiska återigen efter att det är Susannas fel Hon säger helt enkelt det var de som började Jo men ja, det finns ju som sagt inga hinder från att man skulle gå ur nu Det, liksom, det håller inte att sitta i riksdagen och vara beslutsfattare Och hela tiden skilja från sig på att det var någon annan som började förr i tiden och sen så kommer han in på det här klassiska argumentet. Men du då? Men, ja, <laughs> vad vill jag, Hans Linde göra ja, men för märker, att motverka radikaliseringen av is? Lägg märke till att den säger så här. Ja, men ni då i vänsterpartiet. Ni vill ju, eh, och sen så kommer hon på sig själv att. Hon vet inte jag vad Jag vet ju inte det. Nej. Så vad jag ser, säger hon. <laughs> Eller rättare sagt, vad vill vänsterpartiet? Vill ni också göra så, så, som så här. Mona allih. Alltså Kanske Hans Linde tycker som Mona Salin. Jaha, det kanske jag gör. Du vet, han gör. det kanske har fått tala för sig själv vad det gäller den saken. Uh, yeah, yeah, yeah. sen, sen så återigen, alltså vilka eventuella eh, avhopparprogram man har i Sverige har ingenting att göra med Sveriges vapenexport till Saudiarabien. Det är totalt bortom ämnet. Och sen så kommer hon in och börjar prata om. Men ni gör ingenting åt radikaliseringen i förorten. Ja, vad är ju Sverigedemokraterna åt radikaliseringen i förorten? Där kan man ju också fråga sig. Nej, Men nej, återigen, nej, för... vi har ingenting med vapenexporten till Saudiarabien att göra. Jag tycker, jag tycker att för det första så är det väldigt kul att hon blir totalt svarslös. Alltså hon säger inte ett vettigt ord som svar på Hans Lindes fråga om varför man vill behålla det här samarbetsavtalet med Saudiarabien. Det är det första. Det andra som jag kanske berörde lite grann i början här är att det säger någonting om Sverigedemokraternas egentliga engagemang just mot religiös extremism som de låtsas vara en liksom slags eh, riddare när det kommer till att bekämpa, eller hur? Mm -hmm. eh, det är inte så att man vill bekämpa religiös extremism. Man vill inte ha religiös diversifiering i Sverige. Man skiter i att man exporterar vapen till en liksom fruktansvärt hårt för religiös diktatur så länge som man kan bli av med muslimer som finns i Sverige. Alltså det är ju, eh, jag tycker inte det har någon gång blivit mer tydligt att det här, liksom, den här så kallade islamkritiken det är ju bara en skymär för Sverigedemokraternas rasism. Det var allt för veckans avsnitt av Inte rasist, men podcast avsnitt Nummer 22, tror jag eh, Vi är tillbaka Om två veckor faktiskt, därför att Från min sjukbädd Så kommer jag att åka till fjällen på en liten semester <snittet> Från din sjukbädd Ja, jag menar det ja. eh, Så eh, Jag kommer tyvärr inte att kunna delta nästa vecka Och jag vill ju inte lämna Magnus ensam i sticket Så att jag lämnar er helt enkelt istället. Mm, så, mm, så vi hörs igen om ja, lite mindre än två veckor. Vi tackar för att ni har lyssnat den här gången. Mm. Det återstår att säga ska bli spännande. Glöm inte att följa eh, ordförande Valet på söndag ja, ja, ja, men, SD Stockholm Jag vet inte hur man ska följa det riktigt Jag tror inte det är tv-sänds vi, vi på Interrasistmän kommer alla är uppdaterade Ja, helt klart, och som vanligt Ni får gärna mejla podd Interrasistmän.se Podd med 2D, helt obegripligt nog Det var inte mitt beslut en, Nej, inte mitt heller, för den delen Vi beskyller Henrik Johansson På Interrasistmän Yes, analfabeten Henrik Johansson Nej, det var tasket. Ja. En eh. fullt normal begåvad den <laughs> <Pff. laughs> Det var det. Eh, hej då, Kristoffer Jules, så är jag. Magnus S.Benson heter jag.